Noguna eginean animiziorik edo ez baitzen errian, eta sortun egin nituen gauza batzuk, konzertu, antzerki, aurrentza diolas, artistiko eta mailan, ez ginean behar zenik errian. Beraz beti izan gira, lokal baten bila etxearen lokalak banatuz, aktivitatean egiteko, eta azkenean gaztetxearen beharra bat zela eta la hiru hekina, ara solu la hiru hekina ginen zera berginuela animazioa ibilti maginen batean eta lokoa posene izango zela gaztetxo baten izatea. Ah. Beraz lotu ginena gazte talde multxo bat, lehenik gurek buruari pausatuz galdera horiek, zer zer egin berzen zer nei ginuen guka ergia uh, eta sortu eta erriak ze behar zuena uh, baita ere. Eta adibidez musikariak zirena, joaten ziren Donibaneziburuko gaztetxera uh, musikaen txaiok egitera. Ordoan hor ere, bak, inoen, zera azkein etik, joaten ziren jende bat, uh, behar horreken, be zen ondoko egietara, justu musikaen txaiok egiteko edo konzertuen eta ikustera bat joateko ere. Denen zat bentsatu inoen, ba, egin ginen zera uh, idei bilketa bat ere uh, guba ino zirenekena, jakiteko ze behar behar zen, Uh, gure egiana, aktibitate mailana, antzerkiarena, aterazena, uh, gazteentzat zera uh, artistiko mailan edo, atoli, jonglaz eta bolakoak ere batziren, eta gero helburu batzu ere gure egiarekiko uh, Euskaraz ust uh, ustatzea, uh, lantzea eta gaztei gogo ematea, egin plikatzea egian direna... Uh, uh, Lanetan. Bo, ez zuen berri izena ordean? Ba zuen uh, Gem, bat? Ba gemuko izena zuen beraz. Hori izena gaztel musikal kulturala. Eta gemuko hori sohtu eta hasginen lan bat. Ebe, bon, lan hori eraman gure gure beharak zeintziren. Eta ojodan, lokal baten bila hasginen. Etenik etxe utxak eta bilatzen. Biskat uh, uh, egiten zen aleinoko uh, okupak edo. Begiratzen inguruetan. Eriko etxearen txatu gire emplikatzen. Behin behin ogehiagotan egan azban hori bat eta ia ia lokal bat zuten emateko edo bon, beti kontseilu administrazio kontseiluko zietan ateatzen zena da beharra bazela onartzen zutela hori guztiz baina lokalik behin ez du izana herrikoen etxeko partetik Beraz denak bai etza baina bon, azkenan diaus baserako lokal bat suite ikuschak dituenaka gero herriko etxeak ere bultzatu behaxoen zuen, bai eh, bazena indar bat itan altsena einduen baina gehiago eta azkenan atximangi noen etxe bata utzasena Lehenoko azke klikak, musika klikak edo baliatzen zuena, hori sasietan zena eta honguk egin giren gure aldetik jabe atxeman noxen, eta haren gana jo, ungutun bat bidali ginoen, jakiteko ea a, presliratekean gaztel garte musikal, kultura, ologi prestatzea. Hori ongi pasatzen da? Ba. Musikal, kultura, untsalaz, untsa da? Untsala, e, hori da, eta hori baliatu dugu ere, oztarako emanginon izan hori ere. <laughs> eta pertsona horrek, ba prestatu zikun etxe hori, beraz, beraiak ez ziren emengoak, eta etxe hori, bazeketana, hau txiko zutela etxe bizitza gero gogo. Beraz, amabi hilabete erantzat, izan gure, gure lehen gaztet Hola no hor dena xarshitan zenteta guk uh, behmoldatu inena baunde ja nik belakha ketakendu piskatetxe moldatu ikusi askuritatera uh, minimoak minimo aksesin sirena zerbait garbi egiteko eta eta bolan eta hola abi, biatu ginera abentura guk uh, negin konzertu eta egiten hasi dena jakin oh, magdai txoftana jakin magdai txoftanez gineola sereliftikarika guk guk elektro jenera txekin hil Taldean kaltetara, materiala ez behitzuten maitea sobera, EGUPE Elektrojen eta EGUPE Elektrojen eta EGUPE lot baina bon, mm. erzabentura hola hasi zen, eta hori kusi ginoen, ze lotura egiten ziren, ondoko gaztetxeekin, eta jendean implikazioa, azken finean gu, uh, lehen talde gisa edo talde bat ginen, eta lotu diren lari gauza konkretuki, kusi dugu zera jendea urk zela, eta laguntzea batera.